Шавки, столики, скриньки, мийка, плита з витяжкою. Величезний кремового кольору в тон світлого дерева холодильник. Ще якась біла шавка з кнопочками. Мікрохвильова піч, пояснив господині, призначення шавки і кнопочок втішений враженням професор. У протилежному кінці кухні стояв дубовий стіл, оточений дубовими стільцями, заздалегідь накритий на три персони. «Віто, обід вже готовий, доведеться тільки розігріти». «А хто це все приготував? Кривенька качечка?» «Ні», – засміявся господар. «Регіна Олександрівна, вона давно веде наше господарство. Якщо ти не проти, буде допомагати й далі». «Хіба ти сумніваєшся в моїх господарських здібностях?» – удавано образилася Вікторія. «Ні, ні, звичайно, але ти матимеш багато роботи. Боюсь, часу на котлети і салати не залишиться» якої роботи, Валеріане? Не в змозі подолати вірус цікавості, запитала Вікторія. Потім, потім про це. Спочатку пообідаємо. Я вже добу ані рісочки в роті не мав, хвилювався. Вікторія поставила на стіл вже готові у кришталевих салатницях салати, заливне м'ясо, Рибу. Розігріла бульйон, печенню Окремо на верхній полиці холодильника Пишався кремовими квітами торт Прикрашений ще й апельсиновими дольками Видно було, що до зустрічі тут готувалися заздалегідь Валеріане Регіна Олександрівна, чудова господиня вона дуже зраділа, дізнавшись, що ти приїдеш. Хіба? А от уяви собі. Не дуже уявляю. Якщо вона давно у вас працює, добре знала твою дружину. Вікторія затнулась перед тим, як вимовити ім'я покійної господині. Чого ж їй радіти? Побачиш при зустрічі. Сіли до столу. Валеріан Альбертович їв мало. Не зводив погляду з Вікторії. Зате Альбертик спустошував тарілки, загрібаючи виделкою, ложкою, допомагаючи собі руками. Його гострі білі зубки перемелювали їжу, Смачну і красиву, наче жорна млинка. Альбертику, їж, будь ласка, акуратніше. Обережно зауважила Вікторія, коли син, вже зовсім звикнувши до обстановки, голосно плямкаючи, запихав до рота шматочок свіжого помідора. Де його узяли цієї весняної пори? Шматок зовсім не відповідав розмірам дитячого рота. І юний нащадок професора Аршавського заштовхував його туди пальцем, наче м'ясо в м'ясорубку, притримуючи, поки зуби перемелюють соковитий червоний бік. «Пусте, навчиться!» – поблажливо усміхнувся батько, милуючись рожевими щічками, каштановими, мов у матері, кучерями і брудненькими в майонезі і сокові помідора пальчиками сина. Згадав власне дитинство. Ой, дісталося б йому від матері за такі манери. Його син. Альберт Валерианович Аршавский. Его кровь.